fa inna astaqal hadith kitabullah wa khayr alhadi hadi muhammedin sallallahu alayhi wa sallam wa shar al'umur muhdathatiha wa kullu muhdathatin bida bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fitar draga abbraccio ai postole sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po noi ragioneremo che ieri steli ne studo da progoverimo wa ali ibn abi talib u je njegovoj Od, od prvih dana pa sve na na i do, do današnji tako da iz života ali ne porodice možemo izvući velike pouke historijske i možemo imati uvide u mnoge fitne koje su se desile kroz istoriju Islama. samo predavanje ima i svoj neki naučni karakter. Da znači u osnovi nije opšte predavanje gdje bi poradili na na, na, na svijesti podizanju onako imanske neke atmosfere, ali ćemo pokušati da sve one suhopadne podatke izbjegnemo i da se usresredimo samo na, na one podatke s kojih možemo izvući određene povuke pol, inače Ali radijalahu talan je bio Amidžić i zet našeg poslanika Muhammeda s.a.v. i kada govorimo o njegovom porijeklu govorimo i o porijeklu našeg poslanika Muhammeda s.a.v. s obzirom da su im a, očevi braća s obzirom da su im očevi očevi braća. Kao što je i naš poslanik sallallahu alajhi wasallam, ima 10 ništ, Amidža tako je Alija radijalallahu tanhu i mo 11. Midža. I mi ljudi nećemo spomenuti, nama nisu nisu ni važni. Interesantno je može da da je prilikom rođenja ali ali na majka je sina nazvala Esedom, nazvala ga je lavom. Po svom otcu po svome otcu. Otac tada nije, nije bio ali Alim prisutan, Ebu Talib da nije bio prisutan, pa kada je došao i upitao uh, novoroći Jenčak, kako je, šta je dobio muško-žensko, kako je dala ime, rekla je da je dala po otcu Esedom, pa je on zamolio ipak, reći ćemo zamolio je, Bog zna kako sve to ličalo, ipak da promijeni ime, nije bio, nije bio zato da nosi ime svoga svoga oca. Ali ovo je period džahirijeta, mi ne govorimo o ovom periodu muslimana, Na vidjećemo nekada u budućnosti kada budemo radili recimo z Osmanove potomke, Osmanove potomke, Omerove potomke u ženskoj lozi ponade se ime Omer, Osman, Omer Osman, kada se istije porodice nemoguće izbjeći, izbjeći ta, ta imena. U svakom slučaju, tada je Ebu Talib zamolio ipak da se da se promijeni promijeni ime. Igo je puno Nadimaka, Ebu Hassan, Ebu Husseina i je Ebu al Hašime al-Hashimi Ebu Saftain znači otac dvoje dvojice unuka našeg poslanika Muhameda sallallahu Emirul Mukminin je jedan od njegovih nadimaka i Rabi Khulafa'ir Rashidin četvrti pravidni halifa takođe sto neki nadimci po kojima mi možemo skotati da je riječ o Ali radijalullah ta'alahu Ebu Talib je puno govori o našem poslaniku Muhamedu sallallahu alejhi ve sellem i znakah hizmet koji je učinio prema prema poslaniku Muhamedu sallallahu alejhi ve briga o njemu Ali, ipak Allah nije dao da primi islam. Allah nije dao da primi islam tako da je umro na kufru i naš poslane, koji je puno teži od njegovom primanju islama, govori da će zbog svog hizmeta koji ima i doprinosa muslimanima i zaštite muslimana, biti u najnižim mjestvicama džahennemske vatre, odnosno u jednom predaju se kaže da će samo biti stopalama na dve žeravice džahennemske, a od toga će mu mozak, mozak ključati. Njegova majka Fatima, čerka Esedova, ona je primila islam eh, rano i ona je u osnovi vodila brigu to je faktički druga majka našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem s obzirom da je onostojeti njemu on jeo brigu Abdulmutalib poslije Abdulmutale beve smrti Ebu Talib Ebu Talibova žena imala neviču odgovornost eh, da eh, po pitanju odgoja po pitanju odgoja našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve eh, kaže se da je, da je učinila hidžru eh, sa našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem i da je umrla za vrijeme poslanika ovog života e, pored toga Alija je imao e, trojicu braće najstari bio Talib zato se njegov otac zove otac Talib Ebu Talib e, Talib nije primio Islam ali brat najstari i učestvovao je protiv muslimanu u biti na bedru ali ne svojom voljom i kaže se da je puno volio našeg poslanika Muhameda salallahu anehi wa salam ali nažalost nikada nije primio Islam i umro je kao nevjernik Ali, iako nije bio musliman, opjevo je neke pjesme kao pjesnik u kojima hvali lik našeg poslanika Muhammeda s.a.w a ti znači, njegov otac Abu Talib umire kao nemusliman, pa onjevjerni, i Talib, najstari brat Ali umire kao nevjernik, ali ni od koga nije došao ezijet našem poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve to je najbliža rodbina našem našem poslaniku, ma smo su vidjeli, bile bi mnogi drugi koji su bili bližna rodbina našem poslaniku, to i nije spriječavalo da mu nanosele prijatnosti. Ovo je bila strana njegove porodice koja mu nikad u životu nije nanosila nije nanosila uh, zlo. Uh, jedan od ali bi uh, braće bio i Hakim oni primio primio islam na dan oslobađanja Mekke ili se spomine čak i nešto nešto ranije spominje se na na Hudebiji, je kada je sporazum na Hudejbi osna godine pojeđi bio da je tada primio islam jer bilo je Mekanija kao su tada tajno primili primili islam pretpostavlja se da je ubici mu oti prisutvuju na, na Hunejinu Uh, prilikom oslobađanja i Meke nije bio prisutan zato što je bio bolestan uh, i umro je na početku jezidove vladavine a početak jezidove vladavine je na uh, crn, crni period muslimanske muslimanske historije kaže se da je tada imao 90, 96 godina uh, jedan od, od uh, Alini braća je bio i Džafer uh, on je bio među prvim muslimanima i bio je od ljudi koji je puno volio siromahe uh, učinio je Hidžu u Habešu uh, zatim kada se govori o susretu Habešijskog vladare Neđašije sa muslimanskom delegacijom, upravo je Džafer predvodio tu delegaciju. Primio, Habešijski kralj e, e, Neđašije primio islam upravo preko Džaferovim sebebom, ali, ali inog brata. Tako da je ovo jedna istaknuta lišnost poginu u Bicina Muati, koliko se sjećate najvjerojatnije ste slušali tada je Laha poslana iksa Laha alaihosevim kada je uputio vojsku bitka protiv Rimljana. Bitka protiv Rimljana proglasio trojicu emira, pa je rekao prvo je Zeydin Haritha. On je emir, on će nositi zastavu. Ukoliko on preseli, onda je Žafar ibn Ebi Talib. Ukoliko on preseli, da poslije toga uzme Abdullah ibn Revaha. Pa su sva trojica preselila, pa je Halid i Velid preuzao zastavu i uradio ono što je u uradio izvukuje muslimansko vojško. Iako onom trenutku kada su došli u Medini, živi, bez većih gubitaka, muslimani su i dočekali, što kažu, naši na nož faktički su ih kamenovali, niste pobjedili, a vratili se živi, to je bila velika sramota, velika sramota, Alta tada je Allah oposlenik, sallallahu aliju sallamu, objasnjuje da to pobjeda, da su žive glave izvučene, bez gubitaka, i onako je bilo nemoguće ostvariti, e, to je promijenilo u potpunosti tog e, ratovanja, dosta se bilo plemenska ratovanja, i borba za, e, kasnije koja će doći za oslobađanje meki, ono što se dešavalo na bedru, na uhudu, sve to unutar neke male arapske sredine, male arapske ako se pogleda globalno na svjetskom nivou. Ali kada su trenuli protiv Rimljana vidjeli su da te metode ratovanja ne idu. I tada su počeli da razmišljaju o skroz drugačijoj vojnoj jierarhiji. Što se tiče Alini sestara i moj Umuhani, Fahita Fatih, Fatimeli Hind, se u svemu, Islam je primila na dan oslobađanja Meke i umrla je 40. godine po Hiđiži po Senarlije je radila o Talanhu i ova njegova sestra Umuhani prenosi 46 hadisa. 46 hadisa. Alina sestra, alaikum Opet, kad spomenemo da je neko od njih prenosio hadise, to je jedna posebna ljestvica, čak i u toj generaciji. Čak i u toj generaciji. To je velika usluga koja je učenjena muslimanima, islamovi muslimanima, a vidimo da je ova njegova sestra 46 hadisa uh, prenila. Pored toga je imao i sestru Džumanu, Ona nije brnjela nijedan hadisa, umrla je kao muslimanka eh, tokom eh, života našeg poslanika Mohameda sallallahu alaihi wasalam i ukopana je u Medini. Eh, na usnovu ovoga, ako pogledamo braću i sestve, I njegove roditelje vidimo da je Alija radijallahu talanu bio iz izvjetno plemeni porodice. Porodice koje je pomog, pomogla puno I sam i muslimane i s aspekta uh, borbe i s aspekta zaštite našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i sa znanstvena aspekta s obzirom da su prenosili hadise našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Što se tiče njegove porodice u smislu žena i djece, uh, njegova prva supruga je bila Fatima šćerka našeg poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i ona mu rodila dva sina i dvije šćerke. Rodila mu Hasana i Huseina i rodila mu je pored toga Zeynep stariju i Umu Kulthum stariju. Znači dvije, dva sina i dvije šćerke. Uh, isto je oko imena Hasana i Huseina bilo pro problematično. Uh, Najprinjalije je radljallahu ta'ala namo Hasanu dao ime Harb Pa kad je došao poslanik, s.a.v. pitao o stanju djeteta, i... pa kaže da li smo ime Harb, kaže on je dobar, Hasan je dobar. Znači, da, i da na, na slovi je Hasan Hasan. Pa je došao a, drugi, drugi put, kada se rodi Husein, opet je ali ja Harb. Pa kaže on je malo dobro. Da ne kažemo Dobrica, s obzirom da imamo jako loše iskustvo s jednim Dobricom iz našeg komšiluka, koji je skoro, ilhamdulillah, otišao nasodala go subhanahu wa taala i kojek će snaći ono što i zaslužuje. Ali u svakom slučaju malo malo dobro, Husajn. I naš poslanik je eto ponavlja su alinoj porodici da nikako ne uspijevaju da proguraju ime koje koje žele žele barem jedan od roditelja. O Hasanu i Husajnu to je priča sama sama po sebi i u velikoj mjeri znate, dotaknete ćemo se neki sitnih detalja njihovih njihovih života. Interesantno je možda spomenuti njegovu čerku Umukulsum, Alinu čerku Umukulsum, koja se je udala za Omera, radjala u Talanku. Alinaš čerka se udaje za Omera, radjala u Talanku i rodila moje dvoje djece, Zeida starijeg i rodila mu Rukaji. I pogledajte sad Zeid stariji, kakav je njegovo porijeklo. Uh, otac mu je Osman, odnosno Omer, ovdje govorim o Omeru, otac mu je Omer e ded moj Ali, pradjed moj Poslanik Muhammed sallallahu alejhi znači, ne može biti uh, jedno in, jedna interesantna uh, kad se pogleda u njegovo u njegovo poreklo. Uh, kada rođenje je zadnje godine života svoga oca, 23. godine po hijri je umro istog dana kada je umrla njegova majka u Kulsum, uh, tokom kom vladove ne Muavira bin i kaže ukopani su istom groblju s tim što je njegova majka u Kulsum s obzirom da je bliža našem posaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem i pak njegovoj unuci bila je ukopana bliže bliže kibli. Uh, što se tiče Rukaije, uh, u Mokulsum uh, se je šerka uh, Alina se posljednje Osmano-Omerove smrti udala udala za Avnajdn Džafera. Avnajdn Džafera, uh, s povijenom smo Džafera, on je u Bicinemot i kada, kada je on preselio, udala se je za njegovog brata, za njegovog brata Abdullaha. Tako da su ostali u toj nekoj, koji je ranije, inače, Alin, uh, Avnov brat je ranije bio oženjen njenom, njenom sestrom kada je ona preselila njoj on ženi ovaj ostalo udovica, to je u, u, taj, u tom periodu, morate da se vratite u stanje tog perioda. Nema socijale, znači nema birova za zapošljavanje, nema, društvo ne funkcioniše nigdje na svijetu u taj period, društvo ne funkcioniše kako danas, kako mi imamo percepciju i perspektivu. Žena, ukoliko je još uvijek uh, stasala jaka, ponovno se udaje, ukoliko ne, ne o njoj vode brigu njena djeca, Tako je funkcionisalo društvo u to u tom periodu. U porodici najčešće je bio jedan ovčanik. Nije danas koliko ima članova porodice, toliko ima novčanika pa onda pregovaraš za ih posudim i 50 pa će ti vratiti. I skroz je drugačije, volio bi kad govorimo o tom periodu, da se ipak vratiti u neke e, e, njihove norme društvene. Ne možemo suditi po po našim po našim normama. E, to je po pitanju njegove djece, njegove dvije šćerke. Uh, Poslije Fatimine smrti uh, Ali je radjela u Talan, se ženio mnogo puta. Ženio se više puta, ali tokom Fatimine smrti ona je bila njegova jedina žena. Uh, ženio se između oslo sa Havlom, Šerkom, Džaferovom, iz plemena Benu Hanife i ona mu je rodila Muhammedanajska rijek. I ovo je jako bitna uh, historijska ličnost. Muhammed, sine Alin, uh, brat Hasanu Husina, jako bitna historijska ličnost. Poznat je bio po nadivku Muhammed el-Hanafije, zato što je majka od Ben-Uhanif, pa el-Hanafije. Nije hanefijski, još uvijek je imame Buhanife, znači nemojte ga miješati sa imamom i Buhanifom, još uvijek nije bio ni rođen. Eh, Muhammed je rođen, kažu, 21. hijdžarske godine, neki kažu i ranije, nije sad to ni bitno. U svakom slučaju, predpostavlja se tokom vladavine omirenih Htaba. Kaže, bio je izuzetno hrabar i učen, tako da prenosi veliki broj hadisa, a njegove hadise zabilježili ostalo, imam Bukhari, imam muslim. Znači, samo jezglo, krem, najbolji prenosilci, uvrstio se u najbolje prenosilce čim je uvrstio imam Bukhari, imam muslim, njegove hadisu, svoje sahjehe. Bio je vojskovođa u bitkama koje je vodio njegov otak, tog je bio halifa. A nažalost, bitke njegovog oca su bile usmerene u među muslimanskim sukobijama. Tako, kod bitke na, na Devi i bitke na Sifinu, Mohamed il-Hanefi je bio vojskovođa. Bio je vojskovođa kojeg je postojao njegov otac, ali je kaže se da ga je njegov otac Alija puno usmjerao i potsticao na džihad da preuzme učešće, da bude hrabar i to je ostavilo, kaže, jedan veliki tragi jednu karakternu crtu u njegovoj ličnosti. Čovjek je bio koji je volio i koji se odezivo džihadu. Oženjen je bio, umule, Avnum uh, isto iz, iz Hašemijske porodice s Džaferovom unukom i imao je sa njom djecu Abdullaha, Al-Hasana, Hosseine, Ibrahima, Avna, Kasima, Džafera i Aliju znači to su nekod Muhammedove uh, kaže se, kaže se da Hussein nije nikada govorio u prisustvu na silu gdje je njegov brat Hasan. Kad prisutuo njegov brat Hasan, na javnom silu Husein, mlađi brat, čuti. A kaže se da Muhammed nikada nije pričao javno na javnim silima ako bi tu bio prisutan Hussein. A onda još preče, ukoliko je bio Hasan. Znali su neku porodičnu hierarhiju i znali su da uh, mlađi mora poštovati starijeg. S tim što je stari znao da mora imati brigo mlađemu. To je jedan detalj koji se pokvari u našim porodicama. Stariji nemaju osjećaja da vode brigu o mlađim, a mlađi nemaju poštovanje poštovanje prema starijim. Tako da bi na toj stvari ovaj detalj iz njihovog života mogo bi nam biti uzor da se po pitanju toga malo popravimo. Kaže se da je je neprilike rečeno Muhammedul Hanafiji, prigovarajući mu se ipak nije on Fatim in Sid. Jesi on Ali'a, Ali'a ima najbolje porijeklo, znači plafon. ali nije Fatim in Sid. Fatima, ipak šćerka našeg poslanika, sallallahu alaihi wasallam, pa govorilo mu se, kaže, otac je tebe slavu prve borbene linije samo da bi sačuvao Hasan i Husina. Da bi na taj način Hasan i Husina čuvao da ne bi bili pogubljeni. S obzirom da su Fatimine, unuki, unuci našeg poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Pa, Muhammed, je to ostavilo nešto traga prema njegovoj braći? Kaže, Hasan i Husein su dva oka mogavca a ja sam njegova desna ruka. A kad ti neko napadne oči, ščini ih i je braniš. Ko će reći, normalno je bilo da moj otac upotrije bi ruku da bi odbranio svoje oči? Ja sam imao tu ulogu i to je bilo moje mjesto u, u, u našoj porodici i u... u među našom braćom i to je, to je mjesto on zauzeo, ne stideći se. Umro je 81. godine po Hijri. Postoji razilaženje oko mjesta njegovog ukopa, između Mekije i Medine, Tajif, u Bekiju u Medini. Nije nam bitno, bitno je u Hijazu 81. godine po Hijri je priselio ovaj ovaj velikan. Pored toga, Ali radijalo u talanu moj, imao je ženu Leila, šerka mes Oudova, iz plemena Benutemim. Ona moja rodila u Bejdullaha i rodila mu je Ebu Bekra znači Alija imao sina koji se zvao Ebu Bekr. ovo nam je interesato da zapamtimo Umul Benin je jedna od njegovih žena rodima, rodila mu je Labbasa, rodila mu je Osmana i rodila mu je Džafera i Abdullaha Esma šterka Amisova rodila mu je Jahju i Auna Suhbamo je rodila Omera starije i Kirokaju znači već vidimo da Alija ima sina koji se zove Ebu Bekr, Omer i Osman i ovo je jedan detalj koji koji je jako, jako bitan jedna od dalini žena i to je možda novina za, za vas dok smo изучаvali historije na našem univerzitetu Medini ovo je bila novina za mene pa pretpostavljam onda i da je i drugima jedna od njegovih žena je bila umama šćerka El-Aasova umama je šćerka El-Aasova Aas a ibn Al-Aas je bio rođen za ze, bio za Zeyneb, a Zaineb je Posanikova šćerka Posanikova šćerka tako da je umama njegova žena Posanikov unuk On je bio oženjen poslanikom Ošćerkom Fatimom dok je bila živa, poslije njene smrti jedna od njegovih žena je bila Umama koja je poslanikova poslanikova unuka. I ona je spominuta u hadisu u kojem poslanik sallallahu alejhi ve selle kaže pojavio se sa Umamom na leđima, pa je predvodio namaz. Pa kada bi se spustio na seždu, spustio bi svoje unuče pored sebe, a kada bi se ispravljao, ponovno bi uzimao na sebe. To je riječ o kasnijoj o Alenoj o Alenoj I isto takođe od Nedžaša kad je jedne prilike dobio zlatni severni prsten. Poklonio ga je u mami, poklonio ga je ga kasnije će ta osobiti Alina Alina uh, supruga. Uhu Musaidi, na njegovoj žena rodila mu rodila mu je ćerku Umul Hasan i Rimlu Stariju, takođe ima i veliki broj robinja, s kojim ima veliki broj djece Muhammeda, Umu Hanim, Meymunu, Zeynum, Zeyneb, Remlu, Umu Klusum, Fatimu, Umame, Hatidu, Umu Kerem, Umu Seleme, Umu Džafer, uh, Nefise, znači puno puno djece, sve u svemu, Ali je imao uh, osam žena, osam puta je se ženio, uh, imao je četirnaest sinova, imao je devetnaest čerki, imao je devetnaest čerki, uvoj od pravidnih halifa, osoba koja je imala najviše broj djece, najviši broj djeca, a Eletis postavio je da imao i najviši broj žena u odnosu na četvoricu. Osmanj imao isto toliko, Omer imao sedam, a Ebu Bekhr I shodno tome broj djece, broj djece je različit. E, kada govorimo o Alinoj porodici, govorimo o poslanikoj porodici. Mi govorimo o poslanikoj porodici. I sad nas interesira Ebu Bekrova povezanost sa Alinom porodicom, odnosno sa poslanikom porodicom. E, kada je Džafer, e, radijalautalanu, proselio u Bici na Muoti, Oženjen je bio sa, sa Esmom, Šjerkom Amisovom, pa je poslije njegove smrti, Esma je sada Ali na Snaha. Džafer je priselio u ubici na Muoti, pa je poslije toga, kaže ženi, Ebu Bekr radijala u tala anhu, kada je Ebu Bekr preselio, kasnije se njom ženi, Alija radijala u tala i Esma je rodila Muhammeda, Muhammed će učestvovati u nekim događajima sa Osmanom, Ali ga, Alija, postavlja za namisnika Egipta, poslije smrti Osmanove. Ali to je već priča sama za sebe vezana i za ubistvo Osmana. Ebu Bekrova unuka se udala za Alinog unuka, za Muhammed al-Bakir. Ebu Bekrova unuka se udaje za Alinog unuka, Muhammed al bakira a Muhammed al-Bakir je jedan od imama, peti šitski, šitski ima. Povezano s ove porodice ostaje. Ali'a radijallahu o nema je sina, koji se zvao Ebu Bekr. Zatim, al i Huseino Bojice su imali sinove koji su se zvali Ebu Bekr. Ali'i bratanac, Abdullah Džafer al-Tajjar, imao je sina kojeg je nazvao Ebu Bekra. Zatim, Kasim Muhammed, o Ebu Bekrov unuk, oženio se je za a, Alinu, Alinu unuku. Znači, ta njihova veza, povezanost sviđo Ebu Bekrov porodice i Aline porodice, ostala konstantna. Mm. Također i po pitanju Omerova povezanosti s Alinom porodicom, odnosno s Ebu Bejtim, vidjeli smo da je bio oženjen sa Umu Kulthum i da mu je rodila dvoje djece. Gdje ćeš bliže da mu je poslanikova unuka rađa djecu a Alina, a Alina šćerka. E sada, ako podvučemo paralelu jednom, zamislite da neki bošnjo među nama djeci da ime ili ovo, ovdje, u ovom slučaju nije bošnjo tipični, nego je vjerni, da je neki Alin iz iz našeg šejh Safet ili neko da ime sinu Radovan, ili da mu da ime Ratko, ili da mu da ime Slobodan. Da li bi to bilo prihvatljivo u našem, u našem društvu? Da li bi taj čovjek mogu ostati autoritetu i da bi ga mi mogli doživljavati da je normalan čovjek da sa najvećim neprijateljem na, na, na svom djetetu da ime po najvećem neprijatelju e ovo tvrde šije za Aliju radiologтовано da je svojoj djeci davo ime po Ebu Bekru Omeru Osmanu da se u njegovoj zatim potomstvu javlja konstantno ime Ajša, a tvrde da je mrzio i da je njih ima bilo neprijatelstvo pa ja ne znam da li je to vrijeđanje Alije ili vrijeđanje preostale trojice to je veća ureda za Aliju ukoliko su mu bili neprijatelji Pa kako ga nije bilo stid da naziva djecu po svojim neprijateljima. Po svojim neprijateljima. Kažu dobro kad mu se rodio Omer, recimo. Tada je na vlasti bio Omer, radijalahu vanhu, mi kažemo radijalahu Anhu ne i šir, pa kaže htio je malo da mu se dodvori. Zar odgovara to opis u ličnosti Ali radijalahu Talanu? Da se on dodvorava svojim neprijateljima i da pokušava preko svoje te neke porodične veze nadijevajući imena svojim sinovima da se dodvori ljudima sa kojima je u neprijatelju. Ovd postoji određene stvari koje se ne slažu sa onim što interpretiraju šije. Znači jasne her, historijske činjenice u neuklapaju se, nikako ne možemo da i, da ji prihvatimo. A konstantno što nalazimo brakove među njima, sedmi i deseti ima Musa il Kazim i, i Ali il Hadi, svojim ščerkama su nadjenili ime Aiša. Znači to nije prva druga generacija, već tamo sedmi, uh, sedmi Musa il Kazim i, i Ali il Hadi koje deset imam pred kraj loze koje je bilo od Husena radila Talanu, oni i dalje ponavljaju ime Ajša. A upitajte današnje šije šta misle o Ajši. A pogledajte kako su njihove i mami imali mišljenje o Ajši s obzirom da su svojim ćerkama na ime. I naravno mi vjerujemo svojoj ulmi i vjerujemo svojim historijskim podacima. i ono što nam je preneseno i ono što nam se govori po pitanju šija imamo potpunu ubeđenje. Ali i ovo dokaz da sektarska učenje pobijaju sama sebe. Sektarska učenje pobijaju pobiju sama sebe. Kada govorimo o alijinoj porodici, rekao smo, govorimo o poslanikoj porodici. Ko spada u poslanikovu porodicu? Islamski učenjaci govore da su tri kategorije onih koji spadaju pod poslanikovu porodicu. Na prvo mjesto je poslanikov i potomci. A to je kompletna rod koji dolazi od Ali Fatima, Radjalao, e, i Fatimera. Iako poslaniko od Ali i potomstvo spada u poslanikovu porodicu, to nema razilaženja. Uh, s obzirom da ima je Hadis Hasan u kojem naš poslanik sam pozvao je, fa, pozvao je uh, Ali Uradja Latona, Hasana Huseina podjedan pokrivač i učio dovu za nji govorići ovo je moja porodica i uh, dovio, dovio za nji. Znači nema razilaženje po pitanju toga. Po pitanju poslanikovi sutruga također Među uh, učenjacima Ehli Sunnata al nema razila žene, nema razilaženja da su poslanikove supruge dio njegove porodice. I mnogo brojni su dokazi, mnogo brojni su dokazi. Uh, gospodar Svetovu u Kur'anu govori uh, obraćujući se ženama, ženama našeg poslanika i kaže u kućama svojim boravite i ljepotu svoju kao u davno pagansko vrijeme nemojte otkrivati i molitvu obavljajte i zeka dajete i Allah i poslanika njegove slušajte. Allah želi da vas očisti o porodice poslanikova. Kuranski ajat Al-Ahzab 33:34. Gospodar Svetova i naziva: "Gospoda želi da vas očisti o poslanikovoj porodici, porodicu poslanikova." A obraća se Kuranski ajat ženama njegovim. Znači ko Gospodar Svetova je uvrstio u tu kategoriju. Zatim što se tiče, što se tiče došla je jedna prilika Aiše radijallahu ta'ala nakon smrti poklonjena je krava kao sadak. Pa je rekla: "Nama je poslanikovoj porodici je zabranjeno da deš sadak." Sadaku ono da sudijali sadaka njima je zabranjena. Oni su imali pravo petinu od ratnog plijena. Pa kaže porod muhamedu i njegovoj porodici je zabranjeno da se hrane sadakom. Zabranjeno je da ćemo umrijeti od gladi, sadaku ne smimo ne smijemo jesti. Onda hadis asha ne kada je kurban je klao. A kurban je obaveza nosioca porodice. Znači nosioc porodice za kompletnu porodicu kaže gospodaru ovo je moj kurban tebi od mene i od moje porodice. Pa valjda bi rekao, ej, ja sam zakopao, aj, i šta si ti zakopili svoj kurban? Pa nema potrebe zato što je on sklanjem svoga kurbana zao porod i za njegovu i za njegovu porodicu. I mnogobrni, mnogobrni e, učio je dovu, kaže gospodar, učini nam dovoljno ono što ime nas opskrbljuješ. Koga čime opskrblješ? One koje sam ja obavezan da prehranim. A njegove žele su bile, kaže, učini dostatnom hranu kojim spuštaš meni i mojoj porodici. Kome? Posljednikovim želema. Tako da je mnogobroni, mnogobroni hadisu po tom pitanju. I također jedna od kategorija posljednikove porodice jesu sva djeca od njegovih amiđa. Sva djeca od njegovih amiđa su e, njegova, njegova porodica i tu su mnogobroni, mnogobroni dokazi iz koji se vidi da je izdvajao od petine koja pripada poslonikovi porodici i udjeljivo njima radi njihovi život potreba, a zabranjivo hinduzi da uzimaju sadaku, zato što je poslonikovi porodici zabranjena, zabranjena sadaka. To je po pitanju porodice ali i Anantanao, vidjeli smo otac, majka, braća, sestre, supruge, djeca. Malo bi se osvrnuli Te neke najveće događaje koji su se desili kroz historiju samo od prvih dana, a koji su ostavili jak trag na Alinu porodicu. Odnosno, najveće fitne koji su se dešavale u prvoj generaciji islama. Na prvo mjestu, najveći musibet koji se desio za umet jeste svrt našeg poslanika Muhammeda s.a.a. koji se desio 11. godine po hijđade. To je najveći musibet koji se desio umetu od postojanja do sudnjeg dana. Umro je naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i napustio je naše naše prisustvo. I samo posebi to izazvalo velike velike probleme i velike turbulencije. Prošlo se onako kako se prošlo je. i znamo kako su Asadi to željeli. Zatim ubistvo Osmana 35. hijriške godine. Što stiče ubistva Osmana radjela u Talanu. Tu je Alina porodica uzela učešće u odbrani ovog čovjeka jer je Osman zbog rastućeg nezadovoljstva Iračana i Egipćana. Vidite, Iračana i Egipćana. Dvije rane koje danas umet, umet uporno ne uspjevamo, nikako ni. Ne mogu se ankotirati dio svih umeta, ne možemo nikako ni antibioticima da ih nekako oporavimo. Četrdeset dana su Iračani i Egipćani držali Osman u, u izolaciju. Zabranjevali smo izlazak na namaz i zabranjevali su mu da pije pitku vodu. Već u svojoj kući imao jedno bunar iz kojeg je izvlačio vodu koja je bila za čistoću, da se može abdestiti i okupati. Ali nije bila pitka, nije bila pitka, bila je pomješana sa glinom, nije mogo nikako da da, je, da bude čista za... Tu je vodu pio 40 dana. Spominje se da je jedna od majke i vjernika natovarila mješine vode na svom agarcu, pa su putila prema njemu pa kažu oni koji su ga obsjedali, toliko su udarili po njušci tu jahlicu, da je takvom brzinom otišla da je zamalo naša majka vjernika pala smagarca i, i možda bi to izazvalo povrede ili nakon krajeva smrti. Uopšte nisu imali obzira majka vjernika, žena našeg poslanika ti ljudi nisu imali, nisu imali obzira. Kaže se da je Hasan i Husein Hussein o talama Alija i je njihov otac ostavio pred osmanom vratima i rekao čuvajte osmana vašim životima. Čuvajte osmana vašim životima. Evo vidimo kakva je uloga bila Ali i njegove porodnice po pitanju osmanove, osmanovog ubij ipak upali su u kući, oni koji su upali. I naišli su na na, na, na Osmana koji je bio nad otvorenim koranom sa svojim suprugom Nailom, sa svojom suprugom Nailom. Kaže se to tog dana je ostavio emanet e, svojim slugavama koji je imao u kući, ukoliko upadnu da me ubio a sve, svi su naglo je bili da će to se to stvarno desiti. Ko se sudrži da se ne pomjeni sa svog mjesta. Poslije završene večeri sloboda njihovih čovjeka Više nije, više nije sluga, daj mu slobodu. I tražio je tada da obuče čakšire. Znači ne onu gardrobu tradicionalno arapsku, gdje je se samo umota nešto poput peškira, ogromno posljedno, kao i hrami. Bojeći se ukoliko bude ubijen te večeri, da će doći u pozi gdje bi mu se otkrio slidno mjesto. Gdje bi mu se otkrio slidno mjesto. I to su njegove sebe koje on poduzeo. A nudi mu se, kaže se između ostalog Moavija, da je dolazio i govorio, slušaj, Jer mi daj dozvolu da dovedem vojsku i šama koja ćete čuvati, ili pođi s nama u šam pa proglasi Damas da bude glavni grad. Kaže, niti ti mogu dozvoliti da dovedeš vojsku pa da uznemirava njenog stanovnika, misleći na našeg poslanika, Muhameda s.a. Zamisli, vojska dolazi radi među muslimanskog sukoba. Niti ja mogu napustiti društvo njenog stanovnika, misleći opet na našeg poslanika, Muhameda s.a.a. Desilo se ono što se je desilo, malovnici su uzeli stvar u, svoju, u svoje ruke tako da je jedan od njih udario, krenuo šipkom čeličnom nekom da udari osmana pa je e, na posljedku sa sabljom pa je najila postavila njegova suprga, postavila ruku i ocijekao je prste e, posljed toga je čeličnom šipkom ga udario po glavi i oborio ga je na zemlju, e, sjeo je na njegova prsa i devet puta ga je ubao za sabljom nožem u, u, u plučnjem e, dijelu govoreći tri put što ubadam ubadam te radi Allaha a šest puta ono što si meni uradio nešto je on njemu, njemu njemu uradio sluge nisu mogle da ostanu suzdržane pa je jedan od njih skoči ubi ubicu Osmanov na to je bio ubijen pa je drugi sluga ustao Da se, da se osveti tako da i on bio ubijen, Iako im je to sjedenje značilo sloboda, samo da su ostali sjedeci, ne bi više bili sluge, bili bi slobini ljudi, nisu mogli da podnesu da gledaju kako biva ubijen najbolji čovjek tog trenutka, tim danima i kako biva odsječana ruka najvi njegovoj njegovoj njegov supozit. Tolika je fitna bila da Osman nije ukupan u bekijama, već je ukupan u bašni svoje koje se nalaze iznad bekija, iza bekija bremernom kako se Bekija širilo, njegova njegov kabus nalazi se do sredini, u sredini Bekije. Kaže se njegove sluge su dugo vremena ostale po ulicama Medine psi su i razlaču, niko nije osuđivao da je fitna, fitna. Ljudi koji su došli da da ga ubiju, oni su preuzeli inicijativu i kogot ima ikakve simpatije prema Osmanu, ugrožavao je je svoj svoj život. Vidimo musibet ubistva Osmana i kakvu je ulogu imala tu Alina porodica. Kaže se kada se je vratio i kada je vidio ubijenog kosmana. ošamario je Huseina i odgurnuo Hasana. I reko zar vas nisam ostavio da čuvate svojim životima. Vi živi, a halifa mrtav. Kritikuje zašto su dozvolili da se to desio, ali desilo se na, na podl način su ušli kroz prozor eh, po, iz pozadine sa krova pozadine u nekuće. Sledeći događaj, jako bolan, koji se dešava u umetu, jeste 36. godine po Hidžri znači neposrednju posrednju ubijstva Osmana Alija radijalav talan tek preuzima vlast tada je e, Talha ibn Ubejdullah i Zubair ibn Uwam uputilo se prema Meki gdje su se sreli sa Ajšom radijalav talanha e, također su se sreli tada sa Ja'alom koji je bio iz Basre i sreli su se sa a, a, namjesnikom namjesnikom Abdullahom koji je bio jedan od namjesnika Abdullah ibn Amir, jedan od namjesnika Osmanovih, znači njih e, Petoru su se sreli kao i, i mudre glave. I rekli su, dobro, ali a, ne pokreće istragu protiv ubijica Osmanovi. Najbolje bi bilo da mi odemo do kufe i da mi vidimo ko je stvarno ubio Osmana, da sprovedemo nezavisnu istragu. Uputili su se a, prema Basri, uputili su se prema Basri, prema Iraku, međutim, a, namjestnik im nije dozvolio da, da uđe. A, jedan od Osmanovih direktnih ubijica je okupio 700 boraca i suprostavio se je ovoj skupini. Znači Zubeir je tu u pitanju zaberen, uh, Awam, uh, Ibn Ubejdullah, Aisha, ljudi koji imaju obećan ženet, znači među najvećom, najvećom elitom, elitom umerta, nisu im dozvolili da uđu. Došlo je do, do bitke i tada su oni preuzeli inicijativu, znači uspjeli su da poraze 700 boraca koji im je zabrenjivo ulazat. Kada je Alijar Talan, čuo šta se dešava, okupio je svoju vojsku od 10.000 boraca, ju putju se iz Medine prema prema Kufi kako bi se sreo sa njima Hasan ga je savjetovao kao stari si babo znači krenula inicijativa da se obračunaju s bicama Osmanlijem pusti neka se to završi pa ćemo mi onda reagirati ali ja to nije smatro dozvoljenim kaže ja sam halifa ne mogu dozvoliti da se stvari dešavaju mimo moje komande pa je okupio 10.000 boraca i otišao da se da vidi da usaglasi i da prvi susret je bio jako optimističan. Prvi susret Ali je sa, sa ovom skupinom Ashaba, gdje oni su iznijeli ne, mi priznajmo tvoju vlast u potpunosti, znači uopšte ne dovodimo u pitanje validnost svoje vlasti. Samo nam dozvoli da napravimo istragu šta je, sa, ubi, ko je ubio Osmana. Ali je ostavio na posjetku da prenoći. Togovorilo se nek prenoći, sutra ćemo nastaviti razgovore. I razgovore su išli u smjeru rješavanja problema. Međutim, ubijice Osmanove to nisu smjeli dozvoliti sebi. Pa su najveće ušli najprije u šator jedne skupine i pobili par vojnika, pa su ušli u šatore druge skupine i pobili par vojnika. Kada se je ujutru probudilo, ljudi su stekli utisak da su iznevjereni. Da je tokom večeri se desila obmana, pa su se digli na, na oružje. Pokušalo se, pokušalo se je dozvati oni one mudre glave između ostalo Kijalija radijalahu taalanhve pokušavo svoju vojsku s druge strane Taha iz Obersu pokušavali svoju vojsku međutim nisu uspjevali na posjetku se spomeni da je Ajšera radijalahu taalanha putila jednog od muslimana iz, iz svoje skupine da sa otvorenim mushafom krene kroz zratne uh, linije kako bi ljudi vidjeli, čekajte, jedna nam je knjiga, kako bi ih podsjetili da smo svi ni muslimani, ne bili spale, spale tenzije, međutim, nije nije došlo do, do zaustavljana. E, I čak je ubijen kabin, teorija tada, koji je nosio taj musak, tada, tada je ubijen, i to je kada malovnici preuznu inicijativu, tada, i kada su mnogobroni, tada mudre glave, tome ne mogu snati u tada mudre glave, a nadjeti mi mudriju glavu, da je? Od Talhe ibn Bejdullaha, od Zuber ibn Ovama, od Aiša, radijalauta namah, Znači, mudre glave, Muhammed, Alin Siv, tada vojskovođa na jednoj strani. Mudre glave, ne može se više, kad se izgubi kontrolu nad malovnicima, ne može se tome više stati, stati u kraju. I to se, to, ta bitka je zapraćena pod nazivom bitka na debi. Jer je Ajš u toj bitci bila na svojoj debi. I svi su znali da je to majka vjernika. Pokušavala je hodajući kroz Uh, uh, ratno, ratno to polje gdje je Mejdan gdje se odigravao da dozove ljude i da ih prisjeti Allaha pa nije uspjevala ali kaže u jednom trenutku je pokletla njena deva pa su, vojske su obje stale kako bi je devu i kako bi vidjeli da se nešto nije decilo njihovoj majici obje skupine priznaju Ajšu kao majku svoju ali se je decilo i ubistva se, se dešavaju. Deset hiljada ali unih boraca protiv nekih šest hiljada boraca koje je okupio koje je okupio Abdullahi bin i, i Ajša i oni koji su krenuli, ne da bi ratovali protiv Alija, već da bi ratovali protiv osmanovi Osmano ubijce. Tada je ubijen Talha, tada je ubijen Zubeir, tada je ubijen i između ostalak i Muhammedim Talha i mnogi, mnogi vrstni, vrstni eh, ashabi. I eh, tada, posljednje bitke, spominje se da Alija radijalahu ta'lom šetao tim poljem e, posmatrao ko je sve ubijen, e, pa kada je vidio ubijenog e, Talahu, brisao mu je kažu, prašinu sa lica i govorio je, kao da vidim da je zvijezda s neba pala među nama, znači tu vrijednost imaš među nama isto kao da si zvijezda, nešto rijetko, nemoguće a leži mrtav ispred, ispred njega e, zatim kada je vidio njegovog sina koji mu je bio imen e, Seđad e, Seđad, onaj koji noštvo čini seđudu čovjek koji noštvo na seđudu Tako moj ime bilo Muhamedu Tarkinom sinu, pa je i njega vidio mrtvo, pa to dostajali teško ali i palo, a, kleknuo pored njega i plakao, da Bog da sam umro prije masu godina, da Bog da sam umro prije masu godina, da Bog da ovo nikad nisam doživio. Ali gotovo, fitna se je desila i desilo se ono što se, što se je desilo. Posljednog ovoga događaja, Alijaradi Al-Altanane odlučuje da kompletno uh, muslimanski umjet okupi oko svoje vlasti i odlučuje da uh, okupi vojsko od sto hiljada boraca i da se uputi prema Muavi kako bi ga prisilio da ga prizna za halifu. Jer je Muavija sa šamljanima odbijao da Aliju prizna za halifu sve dok Alijan sporuči ubice njegovog prisnog rođaka, Osmana r.a. Isporuči ubice, mi smo njegovog porodica, mi zaslužujemo. Kisaz je u šarijetu propisan. Neko je ubio našeg grođaka, tražimo da skoruči ubica. Dok to ne uradiš, ne priznajemo te za halifu. Niti će šamska vojska stati pod tvoju zastavu. Ali je kreće da da ih izora na to, nagovori 37. odma poslije bitke na Debel, kod Debel. 36. voj 37. hiječska. Hiđa, 100.000 boraca. Riz kaže se tada da je Alija djelao taleno, popeo se na minber u Kufi i obratio se svojim pristalicama I rekao, vi vidite, Muavija mene priznaje, ja sam riješio liješ, da se sa obruč, obračunam na drugi način. Pa šta me u tome savjetujete? Pa je, kaže, ustal u tom trenutku na hudbi mnoštvo govornika. I svi su govorili u glas. Ništa se čulo nije. Ništa se čulo nije. Svaki ima neki svoj prijedlog i svaki ima neki svoj stav i svak priča. I kaže, ali ja silazi sam limber i govori, inna lilahi wa inna ilahi rajion. A to je avet koji na gospoda svjetova podučava, kaže, kad nas musibeti nađu, Oni govore, inne lillahi wa inne ilahi rađuna. Vidje Alija, musibeti ga našli. Musibeti ga našli sa njegovom vojskom. Muavi, kad je došla vijest da Alija sprema se svoje jednog boraca, okupio je svoje šamene, pa im se obratio i rekao, mi tražimo da se izruče ubijice Osvanove. Alija to odbija. Dogot Alija ne isporuči njegove ubijice, mi nećemo da ga priznamo za halifu. Da li me u tome podržavate i šta me savjetujete? Pa kaže, svi su ljudi držali pognute glave preko svojih prsa ustaju samo jedan čovjek i rekao je na tebi je da narediš, nama je da izvršimo. Pogledajte koja je poslušnost bila šamljana, a koja je poslušnost, koja je poslušnost Iračana. I srele su se dvije vojske 37. godina u Seferu na Svefinu prema Siriji i to je bio i Alin i Štihad i Moaviniš Tihad, je do borbe u kojoj je Alija e, izvojavao skoru pobjedu i koliko se ovo može nazvati pobjedom jer muslimani ratuje protiv muslimana, nema razilaženje, niko nikog ovdje ne proglašava nevjernikom. Znači ovdje pitanje tekfira nije prisutno. Među su nas suđuju. Znači pobjednika teško da možemo proglašavati. U svakom slučaju na posjetku sa 70.000 boraca koji imam Muavije kad je kad su počeli da posustaju izvoje, izvoje e izvoje jednu skupinu ljudi sa mushafima da bi prisjetili kako su svi sedmići jedne knjige pa je bitka ukončana dogovorili su se te večeri da će za određen period svak poslati svog pregovarača i da će se dogovoriti oko ishoda. S svaka vojska se vratila na svoju, na svoju stranu. I gledajte ovdje. Tada je ubijen Amar Ammar ibn Asir. Amar ibn Asir radjela u talanahu a njemu je poslanik s.a.v. rekao Amare, bit ćeš odbijen od nasilničke skupine. I hadisi kod Buhari i kod muslima. A ubijen na strani Ali je proti Muavije. I kaže... Ahmed i Ambil citirao hadis i pitao ga ljudi, a šta znači to? Šta znači to? Kaže imam Ahmed i Ambil, to znači da će biti ubijeno od nasilničke skupine. Samo citira hadis ponovno, nije riječ više. Šta hoćeš da ti tumačem? Da ti tumačem proti vas Abba, Allaho poslanika, proti Muavi, proti onih koji su bili, Amr i onih koji su bili sa njim. Hoćeš to da? Mi danas, koliko se suzdržavamo od komentara za koje niko nas što bi rekli šatrovački, po ušima na udara da komentarišemo ješto. Znači, to je tako šta znači, koja imena treba prozvati, s kim se treba obračunati, novinarski pristup, ovim temama kojima smo mi iskloni, da su današnji novinari, naši muslimanski novinari, živi u tom periodu. Napisali bi članak i članak. Još kad bi internet bio, to bi se objavljivalo, čitalo bi se samo samo tako. Imamu Ahmedu, te predaje nisu važne, onih ostavlja onaka kakvih je nas poslanih. Uh, s.a.v. spomenuo, prenosi i dalje, ne ulazi u dubine. Šta hoćeš? Da ti spominjem nimenično ni prezimenično koje je, ko je od, od nasilnika. I ovo je jedna puka koju nas uči Imam Ahmed. Da ne ulazimo u detalje, da ne ulazimo u prozivke, da ne ulazimo u spominjanje imena. Neke stvari se podrazumijevaju u neke stvari, ne treba nikako ulaziti. I to je mudrost po definiciji Mama Ahmeda. Imam Ahmed kaže da je mudrost, devet i mudrosti, da se čovjek primjećuje, da, da čovjek pravi da ne primjećuje. Tagafol. Znači da je nisam primjetio. Idemo idemo dalje. Mi na svaku, sitnicu, na svaku sitnicu se hvatamo i svaku sitnicu analiziramo i svaku sitnicu komentarišemo. Poslije tog događaja, skupina muslimana koji su bili na strani Alije izražavaju svoju negodovanje. I kaže, tebe je Allah obukao košuljom halife, a ti si tu košulju skinuo? i odbijaju mu poslušnost i tada nastaje prva sekta u islamu Harijđije. Tada nastaju Harijđije. To su desalo u 37. hijđarske godine. Ali Aradjala talan je pustio određeno vrijeme da žive. Mjesto Harura se zvalo. Mjesto Harura u Iraku. Dozvolio je. Oni su tu imali svoje halke. Non stop su planjili, non stop učili Kur'an. Zatim su tefsir. Bavili su puno tefsirom, kirajetima. Naučnjaci nema. Učenjaci u taj vakat nema i bolji traguju od steđde, iznemoglosti od posta, ono što je naš posanik s.a.v. ni rekao. A sahabima, kad budete vidjeli njihov i badet, zastidećete se svoga. Zastidećete se svoga. Pustio je da živi određeno vrijeme tu. Čak se spominjem da je Abbas. Oni su govorili, kaže, la hukme illa lilla, kaže, nekom ne pripada pravo na presudu izazova Allahu. Ali prigovara jer zato što je Alija je rekao da poslije vremena će se dvojice pregovarača između ove dvije vojske sesti, pa će se dogovoriti. Kaže tebe Allah postavio, a ti nisi zadovoljan ovim presudom nego hoćeš da ljudi sude među vama. Nikom ne pripada sudo za Allahu. Pa kaže Alija istina ta riječ s kojom se želi na s kojom se želi na I vidite koliko se inače zdupotrebljavaju šerijatski načela danas. Uhvati se za neko šerijatsko načelo koje jeste upravo tako To je tačno na čelo, ali za to načelo čelo zasobom da povlači prolijevanje muslimanske krvi ili prolijevanje nedužne krvi bilo koga. Nači zbog toga, zbog takvih sektaški sektaški učenja, ispomni se 8000 njih, se izdvojilo od Alije i počeli nastaniti u mjesto Harura i bavili se učvaranjem Kur'ana. Abdullah ibn Abbas se tražio jedne od Alije radijalallahu anhu odobrenje da ode da popriča sa njima pa moj Ali Radelatan dozvolio pa oni kada kada je došao u njihovu skupinu prepoznali su Abdullah ibn Abbas pa jedan od govornika ustao među njima i rekao ljudi znate li ko vam dolazi dolazi vam Amidžić našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem tercumanul Kur'an onaj koji najbolje poznaje Kur'ana. da znači, oni znaju vrijednost jedno drugog pa su ga posadili na najbolje mjesto dočekali ga onako kakalimo Alimo doliko je pa je rekao došao sam da razgovaram sa vama oko vaši nedoumica kaže do, može al samo po Po Kur'anu, znači samo da nam donosiš dokaze iz Kur'ana i sunete, znači poznata, ovaj, manje više smo svi to doživljeli od određenih ljudi. Znači opet istine ta s kojom se želi neistina, je Abdullah Nabas, jel dao Bog da hoćete Kur'an i sunet, znači nema problema. Šta prigovarate? Pa kaže, prigovaramo zato što je Alija ostavio svoju vlast, znači odrekao se vlasti, nije natjerao ljude da ga priznaju za halifu, a Allah ga je postaoio na mjesto halife, I kaže, dozvolio je da propis koji je Allah donio, da dozvolio da ljudi da se ljudi dogovaraju posebno oko toga. Znači, porada Allah propisa da se oni nešto sada posebno dogovaraju. Pa kaže Alijar ja za gospodar svjetova ne govori o Koranu kad dođe do nesporazuma između braćnih drugova. Nek ona pošalje svoga pregovarača i nekom pošalje svoga pregovarača pa da saglase određene stvari. Pa kaže, jeste. Pa kaže, ako je ovdje gospodar svjetova po pitanju braka dozvolio da se dođe do dijaloga i do razgovora, pa zar je nije preče da po pitanju prolijevanja krvi muslimanske dođe do dijaloga i do razgovora? Pa kaže, pa dobro, jeste. Jeste Znači nisu mogli to tu analogiju kuransku nisu mogli da, da odbiju. Kada je došlo do sporazuma među Muavije i Alije, Muavije nije dozvoljavao da ispred Alinog imena stoji Emirul Mu'minin, titula halife. Već je reku, pišite sporazum bez titula, s tim što Alino ime stavite ispred Moga, zato što Alija bolji pa kaže Halifa Alija je potpisao ugovor na kojem nije bilo njegova titula iako ga je tom titulom gospodar svijeta ovaj Abdarija pa kaže Abdullah ibn Bas za nije bilo na Hunainus porazu pa kada je Alija pisao i rekao od Muhameda Allahov poslanika ugovor sa Kurajšim privatno Kurajšja za nisu rekli mi da te piznamo za Allahov poslanika ne bi, ne bi se ratovali protiv tebe ne bi vodili rat protiv tebe izbriši to Allahov Allahov Pa kaže, ako Allah oposlanik radi dogovora i ugovora izbrisao titulu Allah oposlanik, koja je reća od Amiru Gomini, pa kaže, onda je ja li je mogu radi radi sporazuma to isto da uradi, pa su rekli, dobro, upravo si, ali dobro, kaže, što onda kod bitke na Debe i kaže kod bitke na Sefiru nije uzao ratni prijem? Pa kaže, kakav ratni prijem da uzmu Ajšu ko svoju robinju? Ako kažete da kaže da uzmu majku vjernika, a išu kao svoru robinju. Ukoliko kažete da nije majka vjernika, onda ste postavili na vjernici. Zato što je gospodar svetova tako naziva. A ako kažete da je majka vjernika, a da je dozvoljeno da je uzmemo kao robinju, onda ste opet postavili na vjernici, zato što gdje ćeš majku vjernika uzeti da bude, da bude robinja. Pa im je i tu lego žeton i spominje se da je veliki broj se tada vratilo. vratilo uh, spominje se čak četiri Uh, Khadija je da se tada vratilo u na strani Ali'a radi Allah'u. Se u svemu desilo se da je ova skupina sela Abdullah uh, ibn Ahbaba za koje se smatra da uh, ashab naše poslanika sallallahu alaihi v sallam sallam sallam trudom ženo uh, pa su zarobili su ga, sproveli su ga i na posljednku su ubili njega i ubili su njegovu suprugu i rasporili ju utrubu i ubili njeno, njeno dijete. Uh, Ashaba naše poslanika Muhammeda sallallahu alaihi v sallam Abdullah ibn Ahbaba Pa Ali je Radelah tani kad je to čuo poslave svoga izaslanika da mu isporuči ubice. Naći dobro i dalje vi živite, gdje živiti na način na koji živite, samo mi ubice isporučite 4000 preostalih haridžija je ustalo i rekao mi smo ubice. U jedan glas 4000 ljudi je potvrdila, svi smo mi ubice. Ako hoće da se poruči, svi moramo biti isporučeni. Pa je Ali je optmio 10.000 boraca i poslao je na njih. Ispominje se tada da je ubijeno 1000 haridžija, a da su svi ostali razbježali po u cijelom Umetu i tada im se u tom trenutku ubija ubija trag organizovani, na posjetku će se oni, nažalost, opet, opet izorganizirati. Sljedeći musibet koji se desi u Umetu, je ubijstvo Alijera Djalavu Talanu. Upravo od one skupine koju je uspio da rastjera, jer se spominje, dvije godine je bilo posljednje bitke na, na Hreovanu, gdje su borba bila protiv ovih Haridžija, je ubijeno hiljido Haridžija dvije godine bilo neko prilivno primjerje gdje su šavljeni živjeli pod svojom upravom a ostali dvije umjeta je pod svojim upravom pod upravom Alija radijalao pa kaže su se trojica Haridžija u Ramazanu pored Čabe pa su govorili kako da pomognemo umetu najbolje bi bilo da likvidiramo trojicu najvećih fitnadžija koji su trenutno u muslimanskom safovima pa su došli do zatočka da treba ubiti Aliju radijalao talanhu koji je bio u Kufi Muavi koji je bio u Šavu i Abdullah ibn Amr, koji je bio u Egiptu. Dogovoreno je da se ubiju ova trojica, najvećih neprijatelji islama u tom periodu, po kriterijima Karidžija. Iako su to najbolji e, muslimani tog perioda, to njima ništa, ništa ne znači. Pa je Abdurrahman ibn Muljim il-Muradi uzeo obavezu da 17. jutra namazana, na saba namaz, ubije Ali'u. A kaže Al-Berq Temini je uzao obavez da ubije Muaviju na 17. dan Ramazana u Šamu, a Amr Mbekr Temini je uzao obavez da ubije Amr ibn Asa koji je bio u Egitu. Znači 17. dan Ramazana na sabah namaz, kada oni dođu da predvode namaz, da i mi tada ubijemo. Abdurrahman ibn Muljim Muradi došao je 17. jutru zateko Aliju radijala u talanu <laughs> i uskio je da ga izbode više puta, pa je tada ali je dela Allahu dok je us uhig bioski svijesti rekao ukoliko me Allah poživi ukoliko mi izliči od ove rane nemojte ga ubijati želim ja sa njim da se obračunam ukoliko me Allah uzme izvršite odmazdu znači ubio ne ubite ga takav je takav je propis pa je on tada rekao ne primeniti se što se tiče preživljavanja 7 dana sa nož držao u otrovnoj zjeli nema šanse da preživiš i stvarno se i to desilo umroje umroje ali je dela Allahu ta'ala ubijen od ruke Abdurrahmanem Muldžima, spominje se da su ga muslimani Aline pristavice mučile posle toga Abdurrahmanem Muldžima, spominje se su mu ocikli noge, ruke, uši i da su mu išupali oči. Spominje se između ostalog da su mu htjeli isjeći jezik. Pa kaže kao da je tada prvi put da se pokolebao. Pa kada su videli da se koleba, rekli su sad se kolebaš Allah u neprijatelju a nisi se kolebao u onog trenutka kada se planira ubistvo, ali je radi Allah o ta'anom. Pa kaže, vallaha, nije zbog toga, nego odsjeći mi jezik, a živjet ću još neko vrijeme, pa neću moći Allaha veličati. Neću moći Allaha, Allaha veličati. Nema, znači, nema dna, zabludi, zabludi, nema dna. I novo, to je ono što uvijek učili. Novotare je težo ubijediti u njihovu novotariju, nego u vriješniku njihov grijed. Kad vidiš čovjek kada konzumira alkohol, jesvala ovo zlo stvarno ubi i mene i porodicu i metak i, ali džaba ne mogu. Znači on bi se rado vratio kad bi muo neko njekću da, da on to, ili da mu se neki dio mozga ukloni, on bi srećan bio da se ostavi tog, tog zla. A, onaj koji kocka, onaj koji konzumira nešto drugo od, od harama on je svjestan da je u zlu. A haj, ukoliko si toliko e, jakog argumenta da odvratiš nekog od, od sektaških učenja, haj odvrati nekog od e uh, sufijskih tarikata koje tava kao kaburada da ne radi to, koje dove svojim šehovima da, da ne radi to. Oni misli to Allah voli, to Allah hoće, ti hoćeš to da mi čuva to kao ljubav. Ljubomorno čuva to zato što to misli da ga približava Allah subhanahu wa Tako su tako su i druge sekte poput poput haridžija. Kaže se Berkem Berk Temim je došo u Šam i napao Muaviju, izranjavavog ga je na sadbahu 17. dana Ramazana, ali je Moavi ostao živ, s tim što poslije toga više nije mo mogao imati djece. Više nije mogao imati djeci šteta, zato što mu je sin velike muke zato uh, za muslimane. A ide smo bez njega ostali, ne bi bili na nekom gubitku. A Amr El Bek, uh, in, uh, Bekr Etemini otišao u Egipat da ubije Amr El Naasa, ali Amr tog dana bio bolestna. Spominje se da imao kroljev. Nije izašao na sabah namaz u džamatu, između, umjesto njega izašao Haridž, čovjek koji se zvao Haridž, da predvedi namaz. ovaj kad je zanijetio, a, Amr je uzao i izbogao nožom, pa rekao smo što ubi čovjeka, mislim Haridž, nisu ga po, nepoznata ličnost. Pa kaže kako što ubi, Amr je nas, jednog najvićih neprijatelja. Pa kaže nije Amr je nas, to je Haridž. E, ja sam htio Amr je nas, Allah i ti jeo nisam krivi, mislim ja sam... Ja sam došao da odradio nešto sasvim, sasvim drugo. Na posjetku, sva trojica Haridžija su ubijena, ali su veliko donanili umetu i muslimanima. Šesta fitna koja se je desila jeste Hasanovo u 249. hiđarske godine. Spominje se da je Sanje sanu, kojem je vidio da mu na čelu piše Kul huvallahu ehad. Pa se porodica obradovala. Na čelu ti piše Kul huvallahu ehad. Ipak su monoteizma. Jedna od najvećih sura u Koranu, jedna od najvećih, uh, pravila Islama, samo reci on je Allah jedan. Pa je došla ta vijest, taj san je došao do najučenijeg tabijine u tom trenutku, a to je Sejde Musaiba, Ibn Huzna, pa kaže, ukoliko je to njegov san, mislim da nećeš dugo poživjeti ovaj, ta je skroz drugačije to protumači, stvarno Allah je dao, da Hasan najvjerojatnije da je bio otrovan, da je bio otrovan i tada se spominje da je Hosein došao kod njega i rekao, vrate, reci ko je to uradio, jer najvjerojatnije imaš pretpostavku da te osvetimo, kaže imam pretpostavku, ali ne znam sigurno, a ne bih volio da neko nedužan strada, znači možda nije, nisam ubijeđen, pa ostavit to za sudnji dan i nije, niko, nije nikoga optužio, inače prije toga je tri puta pio otrov, Tri put je bio otrov, bi otrov, ali se oporavljio posle svakog. Ovaj put je količina otrova bila tolika da se nije oporavio. Spominje se, tiša se spušta, svakako i da hoćete ne biste mogli odmah kući. Onda <laughs> da, da zlupodrijevimo ovo, ovo u ovo situaciju. Spominje se jedna od e, jemenskih princeza koja je bila njegova žena. Hasanova žena kaže spominje se da je ona nevjerojatne otrovala jer joj je jezid objećao da će je ono ženiti pošto ubije Hasana. Ali ova predaja niti sa aspekta prenosilaca niti sa aspekta značenja ima smisla. Zamislite da osoba bude toliko malovna, da ubije Hasana da bi sudala za jezida, da ubije najboljeg čovjeka, najboljeg porijekla za jezida koji će veliki muku i jad nanijeti islamom muslimanima, ne može, ne može razboriti i pametna osoba sigurno to sebi ne može, ne može dozvoliti. Sve u svemu, tada je presjelio e, Hasan Radiala Otanahu i e, Hosen je istupio u Medini kako bi mu predvodio dženazu, ali istovremeno istupio i Seidib Nelaas koji je bio namjestnik Medina o strane Moavije pa je Hosen nezgodna situacija, hoćeš bratu da planjaš dženazu izlazi namjestnik i kaže da nije sumet. da namjestnici predvode dženazu, ne bi ti nikada dozvolio da predvodiš mog, dženazu mog brata i povukao se, pa je e, Seidib Nelaas predvodio dženazu odvijeli su ga do, do kabura i prenose do Beqijan. Kada tolika je koncentracija bila na Beqijama, dan se ni igla nije mogla spustiti na tom zemljištu. Sve je bilo krcato od, od uh, ljudi, od ashabita i ubijenje. i ubijen je. Tada je, odnosno, ukupan pored svoje majke Fatime, radijalahu tal. No, definitivno je do musibeta koja je potrefila potrebila umjeti Muhammeda, sallahu alaihihozalama. Zatim, 60, to je bilo 49. 61. godine, dolazi do ubisla Huseina. Huseina, događaj, zbog koga ćemo Ime i mi dan danas i najvjerojatnije naše djece do sudnijeg dana osjećati posljedice. Znači, koji se ima imao četiri žene i jednu robinju s kojima imaju šestoro djece, četiri sina i dvije šćerke. Za razliku od Hasana. Hasan je, kako je ugovorio neki historički podaci, da imao stotinu žena. Da ima stotinu žena. E, puno se je ženi i puno je razvodio. Uh, ali je to smijetalo, njebom ocu to smijetalo i govorio je stavnicima Iraka i Kuhljanima držo je čak hudbe, ljudi nemojte Hasana ženiti, on je čovjek koji brzo razvodi, pa je kaže ustao čovjek vallaj, kad bi znao da će sutra dan uh, razvesti moju šćerku, ja bi mu je dao, dao za ženu. Nadajući se potomstvo, zamislite da šćerka zatrudni da uh, nosi unuka našeg poslanika Muhameda, sallallahu alaihi u sallam, definitivno jedna počas koje su ljudi bili svjesni pa su mu davali a on je to, to malo eto, pa jedan manji, omanji manji broj, žena od stotinu, od stotinu. Poeta je da je Husem bio malo drugačiji. On je povjerovao Kufljanima ponovno da će ga priznati za halifu kad je jezid došao na vlast posle smrti. Nije se mogo s tim pomiriti. Prošlo je tri mjeseca boravku u Mekiji. Oni su non stop pismo u ga priznaju za halifu. Dođi, dođi, dođi. Kada je krenuo sa svojom karavanom sa svojim porodnicom prema prema Iraku, karavana je bila pretrpana džakova u kojima su se na, pisma, Iračana. Dođi, stotine, stotine hiljada ljudi se potpisivalo. Dođi, priznajemo te za halifu. Uputio se, iako su ga ljudi savjetovali, drugačina bladna bas, mnogi, mnogi intelektualci među shabima ga savjetovali, nemoj. Ukoliko ni nemaju namjesnika, pa te traže jedna stvar. Ukoliko imaju namjesnika, a tražete, to će biti krvoproliće. Kad ne, oni su mi običali jajdem. To je znači samo stvar... Svetnica. ja dođem, oni kažu ovome, slušaj, Jarane, tebe ovdje više nema vlasti, nemaš sredbinika, hajde Fino, da ti se došo Huseina proglasilo za vladara. I tako je on smatrao po objećanjima i po pismima koje, koje je dobio. Kaže se da se tada došao do obračuna, obračunalo se 72 konjanika, odnosno i konjanike pišaka, 32 konjanike, 40 pišaka, koje je bilo u Huseinovoj, uh, u Huseinovoj, uh, svi ti ubijeno tada, 72 osobe, A, među njima, među njima je tada bilo osamnaest klipadnika ehlun bejta, poslanikove porodice. A to je u stvari sve porodica Ali radijallahu ta'la anha. Ili njegova djeca, unučad, ili njegovi amidžići, ili njegovi omidžići. Osamnaest ljudi je tada ubijeno iz poro poslanikove, poslanikove porodice. Tada je ubijeno Hussein kao najstari i koji je bio glavna meta u 57. godini. I njegova petorica, braće Al-Abbas, četiri godine, Džafer ibn Ali, devetnest godine, Ebu Bekr, Muhammed i Josman koji je imao 21. godinu. Zatim tada je ubijeno dvojica, kusenovih sinova ubijenje Ali ek pet i Abdullah kojimo 25 godina i oni nisu iza sebe ostavili potomstva zatim ubijenu trojica kusenovih unuka Abdullah al-Kasim i Abubekr zatim njegovih trojica Amidi ce Dzafer Abdullah el-Dorhman i, i još dvojica Amidi ce koji su ranije bili ubijeni u Kufi kao izvidnica znači ukupno njih 18 se tada tada legbi likvidirano likvidirano I pogledajte fitne, i pogledajte problema. Ubijen, odsjeća nam u glava i doneša napredu ubejdulohem zijadom. A ubejdulohem zijad je najodgovorniji za njegu smrt. Namjesnik, namjesnik ufe, on postoče tri dada, boraca da ga ubio. I mada interesantan je i analiza posljednog osveta, kogod je učestvo u ubici e, protiv Huseina, nije zapamćeno da umro prirodnom smrću. Većina njih je zapaljena živa. A ostatak odsjecane su im glave tako da su i čak i žene, njihove žene e, izdavale kada je počela hajka kasnije protiv, protiv njih. U Bejdularni zijad uzao štab i sjedu Huseinomu glavu drži pred sobom i nabija mu štap u, u usta. I igra se oko njegovih ušiju i kaže ovaj čovjek Ebu Abdullah Ebu Abdullah po sinu Abdullahu bio je starac, bio sjed čovjek u smislu ono, ja mislio to neka snaga a pogleda on, sjed čovjek i sa štapom se igra s mrtvom glavom udara ga i u usta mu o, I kaže tada među prisutnima ene sid Malik kad je lavan. Ene sid mali častija sam našeg poslanika sallallahu alejhi koji je bio sluga našeg poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve Kaže tako mi Allaha od svih ljudi on je najviše o našem poslaniku Muhamedu sallallahu alejhi ve selle. da ga zastidi i pokušava da ga prisjeti Naših poslanika Muhameda sallallahu alaihi wasallam ljudi živećih danas na ovo je čovjek koji najviše liči našem poslaniku pa ga ti proglašavaј da je on sid i da je ovakav i da je onakav i da nisi nije to ono što si ti očekivao i to je najviše što je mogao urad to je najviše što je mogao uraditi nije ustao da pokuša ubiti ubedulah ziyada znači gotovo stvari se desavale on u tome nije učestvovao stvar se stvar se desila onako kako se desila i ovo jedan veliki musibeta i opet vidimo u časti Aline, ali ne porodica, ovaj musiba ti bio zbog Aline, zbog Aline radjala porodice. Zatim 63. godine se dešavala bitka Al-Hurra, takozvana, na domak Medine, kada se poslen događaj na Kerbeli, stanovnici Medine su otkazali poslušnost Muavi, odnosno Jezidu. Otkazali su poslušnost Jezidu, smatri tamošnjeg e, e, namiestnika koji je bio Osmane Muhameda sina Abu Sufjana, i proglasili Allah ibn Hamzalou da je on namiestnik Nažalost, ovo se ispostavilo da nije dila najmudrija odluka. Ta jeziti je opremio svoju vojsku i šama posojna. Oni su se nadali hurmetu Medine, nadali su se, oni su djeca ashaba, svačem nečem su se oni nadali, ali nisu mogli uzeti obzir da jezid to, ništa neće voditi računa, posaoj svoju vojsku, tako da su, tako da su te prilike uh, veliki dio ashaba, mlađih ashaba i veliki dio njihove djece tada je pobijen i tada se spominje Buseid El Huderi, bio je živ u Medini, Kad se sve doštešavalo, on je izašao i ušao u jednu od pećina koja je bila na domak Hmedine. Pa je kaže, jedan od sam dana išao za njim. Pa kaže, kada ga je sa Idil Hudri vidio, izašao je sa sabljom. Samo da mu dokaže da posjeduje oružje, ali mu je rekao isto ko što je Adil je rekao ko ako ti ispružiš ruku tvoju prema meni da ne ubiješ, ja neću ispružiti svoju ruku prema tebi da te ubije. Isto je to, isti ajit je citirao Ebu Sayyid al-Hudri. Pa je rekao, ko si ti? Pa je rekao, ja sam Ebu Sayyid al-Hudri. I uvom je sve to bilo jasno. Ti si časni ashab našeg poslanika, Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Pokazao mu je sadr, samo da mu kažem, ja ću pokušati odbraniti svoj život, ali neću pokušati tebe da ubijem. Pa kaže, ostavio ga, ostavio ga i udalio se, i udalio se. Zatim, kada su povratili svoju vlast u Medini, Neki od sanonika Medina su tražile da će mu prisogu jezidu, ako nam se zakone da će se vladati po Koranu i Svi su oni ubijeni. Svi su oni ubijeni. Nema šta da tražiš, da će li on po Koranu posuneti u popola po trećini Korana, znači više se to ništa nije uzimalo u obzir. Husinov sin Alija, koji je isto doveden kasniju kod, kod namjestnika novog, kod namjet, namjetnutog, pa su mu ponudili piće, pa je ovaj rekao, ne, nemojte mu servirati piće. Nema on prava da piju u mojem prisogu poslaniku potomak Alin Alim unuk Huseinov Huseinov pa kaže tako mi Laha, da mi jezi tebe nije spomenuo imenom i prezimenom i rekao da se dobro drži mako ti se šta desi ne bi sigurno nosio glavu na svojim ramenima pa ete namjesnik Medine u periodu je bosedil khudri živ malo primisna spomeno se i da i mnogi učenjake mnoge učenjake iz tog perioda zatim se dešava Abdullah ibn Zubej Biva ubijen jedan od fitnih, rušen je kaabe 73. hijdžarske godine. I tu je e, interesantno, izuzetno prenio tu prediju ubijstvu Hoseina i zadnji sused. A Abdulladi Uzubir je Ebu unuk, zato što je Esma Ebu Bekrova šćerka i ubijen bio od strane Hadžadđa i dela sušna K'aba i od našeg šeha do same danas ove Abu Šatlica žena iz vremena poslanstva knjigu koju radio opisanje na koji način je ubijen i koji je zadnji bio trenutak susreta i sme i njegove i njegovog sina zato što je ona 100 godina doživjela Nijedan zub u svojoj u svojoj bilici nije nije izgubila Jušuvlje ki 56 Adisa između što doprinosi šerka šerka je Gubekrova majka Dolaj Zubira kako emotivno prenosi njegov posljednji susret i kako prenosi Njegov, njegovu pijstvo i rušenje, rušenje Kjabe. 82. hičarske godine se dešala bitka Džemadžin, tako zvana, kada su uh, 100.000 iračana je pokušalo Hadžađu da se suprostavi. Oni su priznali emelije, ali nisu više mogli Hadžađa da podnesu kao namjesnika. Pokušali su da mu se suprostave, ali nažalost to je završeno isto uh, na našin na koji nimalo nije bio interesantan. Mnogi su od njih pobijeni, između ostalke jedan od velikih isanskog čenjaka, Ebol Dželza i uh, iz generacije tabijina, prenosioca hadisa i oni u on toj bici, bici ubijeni i opet je hađađ ostao, ostao da lada. Zatim nalazimo kroz period Hoseinove porodice H Husein, Hasan, sin Hasanov, imao je svoja tri sina. Sva troj, trojica sinova, ubijene su u abesinskim zatvorima. U abesinskim zatvorima, prvog dana Ramazana, najstavim među njima je ubijen. Prvog dana Kurban Bajrama, kao Kurban prinešen, a Abasije su poslanikova porodica. To su potomci Abbasove, a Abbas je amiđa našeg poslanika, a vi smo rekli da su njihova djeca poslanikova porodica. Oni su uspjeli Emevije da zbace s vlasti, vidite šta rade našoj porodici, vidite šta rade poslanikova porodici, izazivali su uh, negodovanje i mržnju prema Emevijama. Kada su 132. hidžetske godine uspjeli da dođu na vlast, jesu li zaštitili poslanikovu porodicu? Ubijali ih u zatvorima. Čovjeka u 90. i u 70. nisu birali, samo jeli kažu, nađovi u Medini, okuju ih i vode ih u, u Iraku, zatvore Iračke sa okovima oko vrata i oko nogu posla nikoje porodice posla nikoje porodice Aline i Fatimene Fatimene nasljednike i ovo je ono na koji su način oni, oni skončavali e, od prvih dana pa do današnji dana u Ume je uvijek bilo problema i, i turbulencija i naš poslanik s.a.a. nije objećao uživanje na ovom svijetu običao na nje uživanje, uživanje na budućem dok je postao je i dok muslimani nisu imali alternativu izužaj da vladaju po lavom zakonu to je moglo se podnijeti Došao Muavija na vlast vlado po šarijetu. Došao jezid i on je prakticirao šerijet. Moralo se klanjati, moralo seći ići naranč. Moralo se voditi računa o nekim osnovnim islamskim normama. Ko Kogod je dolazio na vlast, nije bilo demokratije, nije bilo komunizma, nije bilo kapitalizma i ostali ideje. Znači, moralo se voditi računa, ni u vremenu fitnji u kojoj mi živimo, ukoliko neprijatelj islama uspije da postane dominantan, neće šarijet uvladati. Neće dozvoliti da se da se klanja. Mi smo živili u 50-godišnjem 50 sistemu gdje su ljudi, najostavnije elementarne stvari morali prikrivati u namazu, možeš da zaboraviš, može da zaboraviš o postu Ramazana i, i mnogim, mnogim drugim stvarima. U našem vremenu, linije između Darul Kufra i Darul Imana se je dosta izbrijedila. Vi naći danas usred Rima, naći ćete danas usred Vašintona, naći ćete danas usred Moskve. Ne žive gdje se Allah veliča. A naći ćete usred neke osobe koje koje boguhulnički iznose određene izjave protiv Islama. Znači, Islama i, i, i taj Darul, imani Darul Kuf, u velikoj miri se pomjerio. Tu nas sve mora, po, podstaćena da posljedno opres, moramo tri mjeriti, pa jednom sjeći, moramo tri mjeriti, naše odluke moraju da budu daleko pronicljivije i daleko više stvari da se uzima u obzir. E, moramo biti mrdljivi šta radimo, e, Ali pore te sve ove fitne koje smo spomenuli od obista odsvrti naše poslanika po obista Osmana pa obista pa uh, Hasanovi Potomaka. I pored toga uh, bilo je uh, zlatna doba islama. Tada dolazi uh, od 70. 75. do 150. živi mame buhanife. Žive u Iraku i razdrađuju svoju svoje fikske O trećine pravila na kojima se dovas do fiziki zaključaka trag nasljeđeni koji dan danas dan danas sosto tada se rađa imam Ahmed da da se rađa imam Šafi ibn Malik ljudi koji će ostaviti takav progres u isamskom metodu da ga i mi dan danas živimo tada će biti sedmorica pravnika Medine čiji stavovi fikski i čiji pobožnost je zabiležene u knjigama fikajus knjigama rekajka ono što su oni živjeli u pobožnosti to se više nije ponovilo u tim vremenima fitne u tim vremenima fitne tada se rađaju e, imam Buhari, nešto kasnije e, 190 i, i druge godine hidžrevske sakupljaš suneta koje je toliki izmet učinio za islam i muslimane. Bez obzira koliko su bili problemi i borba za prelaz, živjela je generacija ljudi koja je izmetila islamo i muslimane. Ako danas u ovom vremenu mi to ne budemo, recite mi ko će biti. Recite mi koja će koja će to omladina biti. Završit ću sa izjavom koje je rekao Hasan radjala o talanu kada se je povukao 1941. godine sa vlasti. Jer je on bio halifan, pa se je povukao u korist muavije. Pa su Hasanovi Pristalice govorile mu, kaže ti nisi emirul uminin, nisi ti vođa vjernika, ti si bruka vjernika. Njegove pristalice, oni koji su mu na posjetku ubili je oca. I oni koji će mu opet doprinati da mu bude ubijen brat. Kaže, nisi ti vođa vjernika, ti si bruka vjernika, zašto si odustao u korist muavije? Pa je kaže tada rekao, kaže, budu je dunjalučka bruka, nego džehennemska muka. I to su nakrekava kriteriji uspjeha ono, svi mi priželjkujemo da budemo na mjestu Hasana, prvaka mladića u dženetu, prvaka mladića u dženetu, a niko ne bi volio da bude na mjestu onih koji se, su mu se suprostavili i zaberimo za to našu, našu stranu. Subhani kallahu me vebi, hamdike, šeddu ala ilaha ila ent, estakruke, etubu ilike.